האם זה שמחה ללמוד מדבר אלוהים? מדוע זה שמחה ללמוד מדבר אלוהים? <דבר> אלוהים> כי זה דבר אלוהים. בסדר, אבל <דבר> יש לזה סיבה. אלוהים זה תוך השאלה. אהה, את אומרת שהתשובה נמצאת בתוך <דבר> השאלה. יפה מאוד, זה נכון. Uh, היום אנחנו באנו, כרגיל, בימי רביעי בשבוע, uh, לשמוע את דבר אלוהים מתוך מגילת ישעיהו הנביא. Uh, היום אנחנו בעזרת השם נעבור את השיעור שלושים uh, וארבעה של הפרק השלושים ושתיים uh, במגילה uh, ואנחנו לפני שנתחיל אני רוצה להזמין את כולם uh, לבוא ולבקש את עזרתה הברוכה של רוח הקודש והדרכתה אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך אבא על ההזדמנות שאנחנו יכולים להיות ביחד. אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להלל אותך בחיים שלנו, לא רק פה בקהילה אלא ביום-יום, בכל מה שאנחנו עושים ולתת כבוד לשמך. אנחנו מודים לך אבא שנתת לנו הזדמנות לקרוא וללמוד את מגילת ספר ישעיהו, ואנחנו מודים לך שבהדרכה שלך אנחנו יכולים לקבל באמת ברכה גדולה מאוד. אני מבקש שכל מה שאנחנו נלמד היום, יהיה לו כוח פעיל בחיים שלנו, כדי שההשפעה של דברך תקרב אותנו אפילו, אליך אפילו עוד יותר. תברך אבא את כולנו, תברך את אלה שהם בדרך, וכל מה שאנחנו נלמד היום, אבא, שיהיה מבורך מכל הבחינות, בשם של יהושע המשיח. אוקיי, בבקשה לשבת. איפה דוד? אני רוצה לשאול אותו שאלה. ערב טוב, אדון יורם שרעבי היקר באדם, מה שלומך? Okay. טוב לשמוע. איך הבריאות? Okay. יופי. איפה דוד? הוא בא. אוקיי. טוב, אז אנחנו נתחיל בשקופית הבאה ואני אשאל את השאלה הבאה. דוד, בוא תתקרב קצת. Okay. דוד, מי okay. זה yeah. בעצם... הדמות הזאת שאנחנו רואים בשקופית, who is this character, כן, okay, okay. אתה רואה? יש עוד כמה דברים שאתה יכול לדעת, מי זה? <ח> <ח> מי זה? לא מזמן חגגנו את פורים, אוקיי, okay, אז היו הרבה תחפושות, כנראה שהתחפושת הזאת היא לא כל כך פופולרית, היום היא הייתה מאוד פופולרית בזמן שאני הייתי ילד, כן? פינק פנתר, אני לא רואה פה שום פינק פנתר, זה ממש לא פינק פנתר זה להיפך. יפה מאוד, דורה זכית באוזן המן, אוקיי, לא משנה. זהו כמובן רובין הוד, רובין הוד. הוא ידוע כן, אבל זה דמות שקוראים לה רובין הוד. רובין הוד הוא בעצם היה אציל שגורש על ידי... שנגרם לו עוול, נגרם לו חוסר צדק, אוקיי? על ידי איזה שריף שקראו לו נוטינגהם, והוא באמת היה נבל, תזכרו את המילה הזאת היום. השריף פועל על פי הוראות של הנסיך ג'ון, אה, ובעצם אה, הוא בורח, הוא בורח ממנו, הוא רוצה להרוג אותו, והוא בורח ממנו ליער שנקרא יער שרווד. ביער הזה הוא מסתתר יחד עם עוד אנשים שמסתתרים מאותה הבעיה, מאותו אדם. ובעצם הוא מקים קבוצה, רובין אה, הוד הוא זוכה באמון של כל הקבוצה הזאת בזכות העובדה שהוא יכול לראות בחץ וקשת בצורה מאוד מדויקת, אוקיי? אז הוא אלוף היריות <חץ בחץ <חץ וקשת והוא הופך למנהיג שלהם ומה שהם בעצם עושים, הם מלחמים את מלחמות הצדק האולטימטיביות, הם גונבים מהעשירים ונותנים לעניים, אז הוא בעצם לוחם צדק, לוחם למען הצדק. באופן כללי הסיפור של רובין הוד נתפס בעיני רבים כסיפור מוצלח, אוקיי? של לקיחת יוזמה לעשות צדק, על ידי, בעצם ממצב של קושי, וצורך, וצורך בלוחם שיש לו עקרונות מאוד מאוד טובים וחיצים מדויקים לאלו שמתנגדים, אוקיי? אז הדמות הזאת היא נתפסת כדמות שלוחמת לצדק. הקשר של הדמות הזאת לשיעור שלנו היום הוא בפסוק הראשון של פרק 32. הפסוק הראשון של פרק 32, שם אנחנו קוראים, שימו לב, ישעיהו 32, 1, הן לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישרו. ישעיהו קובע שהמלוכה של מלך חייבת להיות למה? לצדק, נכון? והוא מדגיש זאת שנית בחלק השני של הפסוק שהשרים יעשו משפט. הדבר הזה בעצם נותן לנו אינדיקציה גם למה שאנחנו למדנו בשיעורים הקודמים. מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה לגבי השיעורים הקודמים? בשיעורים הקודמים אנחנו ראינו שעם ישראל החליט מה לעשות, לדחות, נכון? הוא דחה את נביאים של אלוהים ואת אלוהים בעצמו. הנביא בפסוק הראשון פה מביא, מתאר את התוכנית בעצם לחיים מוצלחים עם אלוהים בהתאם למושג צדק ומשפט. חיים מוצלחים עם אלוהים בהתאם למושג של צדק ומשפט. בואו נקרא את כל הקטע הזה. הן לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט ישר הוא. והיה איש כמחבר רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עייפה. ולא כשעינה עיני רואים ואוזני שומעים תחשבנה ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עילגים תמהר לדבר צחות המצב האוטופי, האידיאלי, שאנחנו רואים פה, הוא מצב של צדק ומשפט. זה המצב האידיאלי. המצב הזה זה חיים כמו שאלוהים רואה אותם, לפי הנקודת מבט של אלוהים. ככה אלוהים רואה את החיים של אדם. איש שפועל צדק, הוא בעצם נראה כמקום שאפשר למצוא בו מחסה והגנה. אם אתם מכירים אנשים שיודעים לעשות צדק, אתם מרגישים הכי בטוחים ונוח לכם לבוא במחיצתם כי אתם יודעים שהם בעצם יעשו צדק. האם יש חוסר צדק בעולם היום? אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה בכל מקום ובכל דבר כמעט. חוסר צדק ממש ממש מוחלט. אה, איש צדק שפועל, צד, שפועל צדק ונראה בעצם על ידי אחרים הוא נראה ביניהם כמו שאנחנו קוראים בפסוק שניים, והיה איש כמחבר רוח, אוקיי, שאפשר להסתתר מהרוח, וסתר זרם אפשר להסתתר משיטפון, אנחנו יכולים לחסות בו כמו סלע כבד בארץ עייפה. האנשי הצדק בעצם, שפועלים צדק, הם מביאים רוח חדשה לעולם, ואיזה רוח הם מביאים? מביאים את הרוח של אלוהים. הם פועלים לא לפי החוקים של העולם, הם פועלים לפי חוקי צדק של אלוהים. בואו נחשוב על זה היום כשאנחנו נשמע את המסר. הפועלים ללא מחשבה תחילה ידעו את האמת ויפעלו בהתאם לכך. אלו שלא יודעים לדבר, ידברו בלשון צחות בשפה הכי טובה. מי אלו שהם בעצם מתנהגים ככה? אלו שלא מכירים את אלוהים. הם לא יודעים את דברו, הם בעצם נמהרים, מה זה נקרא נמהרים בעברית? הם פועלים בלי מחשבה, הם יוצאים ופוגעים במישהו מתוך רגשות, הם עושים דברים בצורה מאוד בזיזה כדי לפגוע. יש לנו השבוע שעבר, והשבוע הזה לא מפסיק לרדת מהחדשות, את המעשה הפזיז והנמהר של החייל שירה בראש לפצוע, המחבל, המחבל הפצוע. זה מבחינתו היה דבר... המחבל היה לא? היוון. לא, לא, הוא היה חי, הוא, הוא עדיין היה, היה חי. כן, הוא היה חי, חסר אונים על הרצפה. לא שאני מגן עליו ועל מה שהוא עשה, אבל בכל זאת הרוח של צה"ל, לפי לרחוב מה שהרמטכ"ל אומר, ומה שאנחנו יודעים, גם אני הייתי חייל בצבא, גם אני ראיתי מחבלים פצועים, אף פעם לא היה מצב שמחבל היה מנוטרל ופצוע שבא מישהו וירה בו אחרי זה. ולכן זה מעשה נמהר וזה לפי מה שאנחנו למדנו, הרמטכ״ל אגב זה מהמחזור שלי בצבא, אז כשאני אומר למדנו אני מחזק דווקא את מה שהוא אומר כי אנחנו, זה בעצם מה שצה״ל לימד באותם ימים, טוהר הנשק, שמעתם על משהו שנקרא טוהר הנשק? תואר הנשק זה בעצם להשתמש בנשק בצורה צודקת, בצורה של הגנה. איך קוראים לצבא שלנו? צבא הגנה לישראל, נכון? אנחנו מגינים על, אנחנו פועלים בצורה צודקת. אם בא מישהו להרוג אותנו, יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, אבל ברגע שהוא מנוטרל... אנחנו, המוסר שלנו, עד כדי כך טוב שאותנו לימדו שברגע שהאקדח או הרובה או הסכין נופל לו מהיד והוא פצוע, אנחנו מגישים לו עזרה, ועזרה רפואית למרות מה שהוא עשה, ושולחים אותו לבית חולים והכול, הוא ישלם את המחיר, אבל בעינינו, בעיני החיילים, הוא חייל פצוע, סליחה, לא חייל, הוא אדם פצוע שצריך להגיש לו עזרה ואנחנו רואים פה שבעצם להיות פזיז זה גם לא, פזיז לעשות חוסר צדק, פזיז זה לעשות משהו בלי, בלי מחשבה תחילה. לפעול, ו... לפעול בפזיזות זה לפעול ללא מחשבה, לתת לרגשות שלך להיות האדון. Okay. אתה בעצם עם עצבים, אז אתה רואה את המחבל ואתה רואה איזה חבר שלך פצוע, אתה ודופק לו כדור בראש. Okay. אבל זה כמובן לא ההנחיה של הצבא. וכמובן אנחנו יודעים שזה גם לא הדרך של אלוהים לנהוג במזיזות ואנחנו נלמד את זה היום בשיעור שלנו בסיפור מאוד מעניין. אלו שאינם פועלי צדק, שימו לב איך הם נקראים בפסוק חמש, לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילאי לא יאמר שועה, זה בעצם גם מקבילות, מקבילות עברית תשימו uh, לב למילה נבל, אלו שאינם פועלי צדק נקראים בתנ״ך נבלים, אוקיי? Okay? Okay. הרבה פעמים שנגרם לאנשים בישראל, לישראלים, אס לי, אפשר להגיד, שמישהו עושה להם חוסר, משהו, חוסר, צדק, שנגרם להם חוסר צדק גדול, אומרים תראה איזה נבלה, נכון. או איזה נבל, או איזה זה. ממש מתייחסים לחוסר צדק כמשהו שקשור למילה נבל. כתוב בפסוק שש כי נבל נבלה ידבר וליבו יעשה עוול לעשות חונף ולדבר אל אדוני טועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר איזה נבלה אפשר להגיד ככה מתנהגים? יהיה בן אדם וכלי כליו רעים הוא זימות יעץ לחבל כל הזמן הוא חושב איך לפגוע לחבל ענבים באמרי שקר ובדבר אביון משפט אז שימו לב למילה בפסוק חמש, המילה כלאי, אוקיי? אם, אם תסתכלו במילון על המילה הזאת בעברית כלאי, ואתם יודעים ספרות ממש ממש טוב, אז כלאי הוא אדם קמצן. אתם יכולים לראות את זה כאן. קמצן מופלג, מי שחס בצורה מופרזת על כספו, על כל דבר אחר ששייך לו, נקרא בעברית יפה כלאי. אוקיי? אז למדתם מילה חדשה. איך אומרים את המילה? כלאי. כלאי. לא, לא, לא, נדיב זה ג'נרס פאולה, נדיב <עבר> בעברית זה ג'נרס, כלאי זה קמצן מופלג, זה ההפך מנדיב, זה בדיוק ההפך, קצה הקשת של נדיב זה כלאי, והנה יולנדה נכנסה, ערב טוב יולנדה, טוב לראות אותך איתנו, אז תפתחי ישר בפרק שלושים ושתיים בישעיהו ונתחיל לקרוא ביחד, כי נבל נבלה ידבר נושא הזה של בעצם חוסר צדק קשור לאופי, אופי מסוים, אופי שהוא איננו מאלוהים. אנחנו כאן רואים קשר ישיר בין חוסר צדק לנבלות. הנביא ישעיהו מתאר את שני המצבים באופי האדם ומרומם את הצדק. מה מזכירה לכם עכשיו המילה הזאת נבל? לאיזה סיפור זה מזכיר לכם? כל כך ידוע. <אבל> של... הבעל של? <אבל> אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אצלי במשפחה, שבע של רביגל נבל, <laughs> אבל, נכון, <laughs> אנחנו מדברים על נבל, סיפור ידוע של דוד ונבל יכול ללמד אותנו לקחים חשובים מאוד על אלה שרוצים לפעול צדק, אוקיי? אז בואו נפתח בשמואל א', פרק 25, <laughs> ונקרא פסוקים 1-4, מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה, מהנקודת מבט הזאת של ישעיהו 32. <laughs> וימת שמואל, זהו, שמואל הלך ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויגברו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל מדבר פרן שמואל מת, דוד נמלט אל המדבר ואיש במעון, במעון ומעשהו בכרמל עכשיו אנחנו עוברים אה, ישירות, משנים מקום מהמדבר עוברים לכרמל אוקיי, אתם יכולים לראות גם את ההבדלים כרמל, מדבר, אוקיי והאיש גדול מאוד מה זה נקרא בתנ״ך שהאיש גדול מאוד? עשיר, נכון, מפורסם, ידוע, בעל השפעה, אנשים גדולים. והאיש גדול מאוד, ולא צאן שלושת אלפים ואלף עיזים. ויהי בגזוז את צונו בכרמל. העלילה מדברת על כל הזמן של העלילה, זה בזמן שהאיש העשיר הזה גוזז את הצון שלו בכרמל. פסוק שלוש, ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל. והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוא כליבי. <אח> וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו. איך אנחנו רואים, רואים פה את uh, נבל? כיצד הוא מתואר? הוא קודם כל מאוד עשיר, הוא איש קשה, רע מעללים, זאת אומרת, יש לו הרבה דברים רעים שהוא עושה. והסיפור שלנו, כמו שאמרנו, מתחיל דווקא בתקופה הזאת של השנה שבה הוא, אפשר להגיד, קוצר את, ה, את, ה, את הכסף שלו. זה, לגזוז את הצאן זה באמת דבר שמכניס הרבה כסף, כי כל הצמר הזה, כשהוא מוכרים אותו, כמובן יש הרבה ביקוש, ונבל מתעשר אפילו עוד יותר. אז הוא בעצם מעיד על עצמו, הכתוב מעיד על נבל, סליחה, שהוא ממשיך לצבור עושר. יחד עם זאת, הוא גם נשוי לאביגיל, שמתוארת, איך היא מתוארת? אישה יפת תואר וטובת שכל, אוקיי? גם יפה וגם חכמה. זו קומבינציה מנצחת, נכון? אוקיי. <laughs> אוקיי. בכל זאת, אנחנו רואים פה שהיא גם... יפת תואר וטובת שכל, ואנחנו נלמד יותר מאוחר מה זה נקרא מבחינת התנ״ך טובת שכל. העלילה מתחילה בשמיעה, שמועה שבאה לאוזניו של דוד, שקודם כל על העושר הגדול של נבל. אוקיי, דוד שמח, איכן נמצא דוד? דוד במדבר פרן. מדבר פארן זה חם שם, מה אתם אומרים? חמסין מאוד מאוד מאוד חם. הוא במדבר, במקום בו הוא זקוק לכל תמיכה שהוא יכול לקבל, נכון? זה מקום שבעצם אפשר רק לקבל, לתת מעט מאוד אפשר לתת במושגים של מדבר. מהמושגים של נבל, יש, יש לו הרבה מה לתת מהמושגים של דוד, יש לו הרבה מה לקבל. יפה. בעקבות זאת, דוד מחליט לשלוח שליחים לנבל. וישלח דוד, אנחנו כבר ממשיכים לקרוא מפסוק חמש, וישלח דוד עשרה נערים ויאמר. ויאמר דוד לנערים, עלו כרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי, לשלום, ואמרתם, כל אחי, מה זה המילים האלה בכחול שכתבתי, כל אחי? כמה פעמים כתבתי את זה לכמה מכם. כל אחי זה כל הכבוד, כל הכבוד, כל אחי, הצלחת במבחן, או כל אחי הצלחת בזה, כל אחי זה כל הכבוד, אוקיי? ואז הוא אומר, הוא אומר להם, תגידו לו, כל הכבוד. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. דוד שמח מאוד על ההזדמנות לקבל עזרה ממי שיכול, נכון? איך הוא בא אליו? באיזה מסר? הוא בא אליו במסר של שלום. שימו לב, בפסוק, פסוק, פסוק אחד, סליחה, חמש ושש. ארבע פעמים הוא אומר לו שלום. שלום. שלום, שלום, שלום, שלום. הוא בא אליו עם מסר של שלום. אחרי ברכות השלום הרבות, בואו נראה מה דוד עושה. ואז הוא אומר בפסוק שבע, ואתה שמעתי, שמעתי, כי גוזזים לך, אתה הרועים אשר לך, היו עמנו, סליחה, גוזזים לך, אתה הרועים אשר לך, היו עמנו, לא יכלמנום, ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב באנו, באנו ביום טוב, נכון? תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך דוד ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו אז תשימו לב שאחרי הברכות השלום הרבות דוד מזכיר לנבל את הזמנים שבהם הרועים של נבל קיבלו חסות ממנו נכון? קיבלו חסות מדוד וכל הזמן שהם היו בקרמל. הוא אומר שהוא דאג להם שהם לא יתביישו זאת אומרת שלא יהיה להם שהם זה, מה זה מצב של בושה מבחינת מבנתו של דוד? יש לך אוכל, אתה לא הומלס, אתה לא זרוק ברחוב, יש לך איפה לישון. זה מצב של חוסר <coughs> בושה. זאת אומרת, אנחנו לא החלמנו אותם. הם היו חיו חיים טובים, לא חיים של בושה. הוא אומר שהוא דאג לרועים בעצם לכל מחסורם. ואז הוא אומר לנבל, תשאל את הנערים אם אתה רוצה, והם יספרו לך. הם ייתנו לך את העדות הזו. ביום, ביום טוב אנחנו בנו, דוד אומר, של גזיזת הצאן. ואז דוד אומר, מבקש מנבל, שייתן לו מה שיש בידו, אוקיי? מה זה לקראת לתת מה שיש בידך? כל מה שאתה יכול, נכון? יפש למי, יפש למי, יפש למי בעצם, מה זה? נכון, כל מה, שאתה, מה שתמצא ידך, זאת אומרת, מה שתיתן, אנחנו נשמח. במילים אחרות הוא סומך עליו. הוא קורא לשליחים, של, לשליחים עבדיו של נבל, אלה שבאו לספר לו מה שדוד אומר, הוא קורא להם עבדים של דבל. ואיך הוא קורא לעצמו? בנו של נבל, בנך דוד. אז אלה עבדים שלך ואני הבן שלך. <coughs> אוקיי, אחרי כל ההקדמה הזאת, בוא נראה מה הייתה התגובה של נבל. התגובה הייתה באמת מתאימה לשם שלו. ויעל נבל את עבדי דוד ויאמר. מי דוד ומבן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מבני אדוניו ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה? מה הוא אומר במילים אחרות? דב... נבל קודם כל מתייחס לדוד בצורה מאוד מזלזלת הוא מתנער ממנו ומזלזל בו לגמרי הוא אומר מי זה דוד ומי זה בן ישי, עוד פעם, הקבילות עברית, הוא רוצה להדגיש את המי זה, מי זה בכלל הבן אדם הזה, הוא בסך הכל עבד שנמלט מהאדון שלו, נכון? Mm. הוא רק נמלט, שלא צריך בכלל, להתי... לא צריך התייחסות, אבל הוא בעצם אומר מה, חוצפן, מה, זה ממש חוצפה, במקום לדאוג לאלו שגוזזים את הצאן שלי אני אתן את הברכות שלי לאנשים שאני לא מכיר ולא יודע מהיכן הם באו אבל האם זה נכון? האם הוא לא יודע מהיכן הם באו? האם נבל לא יודע מאין דוד ועבדים שלו? הרי לדברי דוד הוא היה, הוא היה זה שדאג לאותו הצאן שנבל בוזז עכשיו הוא היה דואג לזה אליהם לא לחינם דוד שמח, שהוא שמע שנבל גוזז את הצאן, נכון? מה הוא אמר? תחשבו על מה שעובר לו בראש, אוקיי. נבל, שמעתם? נבל גוזזים לו את הצאן. אתם זוכרים כמה שמרנו על הצאן שלו? בטח אם עכשיו אנחנו נבוא, הוא ישמח מאוד ויגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו עזרה, כולם נשמוח. תתעודדו, עזרה בדרך. עוד מעט אנחנו מקבלים תמיכה. אבל כמובן זה לא מה שאנחנו... ולא מה שאנחנו בעצם אה, שמענו, מה, אמר, מה שנבל אמר. נבל מתייחס אליו בזלזול. כמו אה, שאנחנו קוראים בישעיהו שלושים ושתיים, תשימו לב, הנבל מדבר נבלה. זאת אומרת, זה מה שיוצא לו מהפה. לא ייקרא עוד לנבל נדיב ולקילאי לא יאמר שועה, כי נבל נבלה ידבר, וליבו מה הוא יעשה? עוול. לעשות חונף, לדבר אל אדוני טועה, זאת אומרת לא להגיד את הדברים נכון. להריק נפש רעב, מה זה להריק נפש רעב? מי שהוא רעב לא להתייחס אליו בכלל. מי שהוא צמא, לא יקבל ממני שום דבר. כמה הכיס שלו מלא? אתם אומרים, יודעים שבעיראקית יש פתגם שאומר, תרנגולת שמנה, קשה לה להטיל ביצים. ומה הם מתכוונים בעצם? ש... בדיוק ככה, שככל שהתרנגולת שמנה יותר, ככה יותר קשה לה להטיל את הביצה. וזה ככה, באמת, אנחנו רואים במקרה הזה של נבל. הכסף לא חסר לו, השפעה לא חסרה לו, אבל הוא מתקמצן. הוא מתקמצן בצורה בעצם שפוגעת מאוד מאוד. הוא לא רק מתקמצן. איך הוא מתייחס לזה שמבקש ממנו? לא, סליחה, אני לא יכול, או אין לי, או זה. מי אתה בכלל? מזלזל בו בצורה אה, אה, מאוד מאוד גדולה. הנבל אינו מדבר צדק, הוא מדבר נבלה. השאננות של נבל אבל מראה פה דבר אחד מאוד ברור. מה זה שאננות? הוא בטוח בעצמו, נכון? בטוח, הוא חושב שהכל בסדר. השאננות של נבל מעידה שהוא בוטח באושר הגדול שלו. מי אלה? בכלל סתם עבדים שברחו למדבר. הצדק מאוד רחוק מנבל. תשימו לב לפסוק שבע בישעיהו בעצם. הוא בעצם מחבל, המוטיבציה של נבל, מהי? המוטיבציה שלו הוא לעשות מזימות לפגוע, לחשוב איך לפגוע במישהו אחר. לא רק שהוא לא רוצה לעזור, הוא גם בעצם חושב איך לפגוע בזה שהוא צריך לעזור לו. הוא מדבר אמרי שקר נגד אביונים, זה מה שאנחנו קוראים. ודווקא דוד נמצא בדיוק במצב הזה, זה בדיוק המצב שדוד נמצא, המצב של אביון, הוא אביון שמבקש עזרה, הדרך בה אלוהים מצפה מהעם שלו להתנהגות, אוקיי, כלפי אלו שאין להם רחוקה מאוד מהדרך הזאת. נבל מתנהג ממש כמו המנהיגים בזמן של רובין הוד, שאנחנו למדנו עליו בהתחלה, שרובין הוד בעצם פעל את הצדק שלו כביכול, ואנחנו נראה איזה צדק זה היה, אבל בגלל המנהיגים בזמן שלו שפגעו בו. יש להם המון, אבל הם מתעלמים מאלו שחסר להם. תשימו לב לתגובה של דוד, שמואל א', 25, 12, 13. ויהפכו נערי דוד לדרכם, אוקיי, הם חוזרים, וישובו ויבואו ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, שימו לב לתגובה של דוד, חיגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתיים ישבו על הכלים. לשם התגובה של דבל, דוד תופס עצבים. דוד האדמוני, הג'ינג'י, אוקיי? <laughs> עולה לו העצבים. מה התגובה הראשונית לחוסר צדק? אוקיי? תגובה פזיזה, נכון? ישר לחשוב, לנמהרי לב. תגובה, תגובה שאפשר לקרוא לה תגובה רובין הודית. ככה אתה מדבר, אוקיי. אני שלחתי לך שליחים של שלום וככה אתה מתייחס אליי, דוד אומר? ממש חוסר צדק משווע. טוב, אם ככה אתה מדבר, דוד אומר? אז עכשיו זאת מלחמה. אני באתי עם שלום, עכשיו אני בא עם חרבות ו-400 אנשים לסגור איתך חשבון. לסגור חשבון עם נבלה. אוקיי? Okay. בהתחלה דוד בא, כל אחי, אני כמו הבן שלך, אלה עבדים שלך, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. אבל ברגע שהוא שמע מה שנבל אמר, התהפך לו המחשבות, ואז הוא אומר, אוקיי, okay, הגיע הזמן לסגור חשבון עם נבל. דוד לוקח איתו 400 חיילים, והולך בעצם לפגוע, לסגור את החשבון עם נבל. אבל השאלה, האם הצדק לצידו, מה אתם אומרים? צודק או טועה? צודק, בטח, כמובן. איך אתם הייתם מתנהגים לאנשים כמו נבל? <אז> אני לא רוצה להגיד לכם מי, כי זה לא משנה לסיפור, אבל אני מכיר אה, מישהי שמשכירה דירה, ש... בעצם בעל הדירה אה, לא מתנהג כמו שבעל דירה צריך להתנהג באופן נורמלי, אלא הוא מתנהג בחוסר צדק משווע, ואני אתן לכם דוגמה. נניח שאתם ישנים בלילה ופתאום מהתקרה מתחיל לטפטף לכם מים על הראש, ואז אתם פתאום מגלים שיש לכם נזילה, ואז אתם מתקשרים אליו ואומרים לו תבוא לתקן את זה, והוא אומר אל תדאג תביא אינסטלטור תתקן את זה ואני כבר אחזיר לך, אחר כך אתם מתקנים ולא בעל הבית ולא שום דבר, לא מגיע ולא מדבר ולא שום דבר. ואם פעם אחת חוזר לכם צ'ק, מי מגיע ודופק בדלת ישר? בעל הבית, נכון? החוסר הצדק הזה כל כך uh, חמור מבחינת זאת שמזכירה, שהיא התחילה uh, להחזיר לו כמו שמגיע לו. <laughs> אבל ממש ככה. זאת אומרת, היא התחילה לפגוע לו בבית, ולא לשלם לו בזמן, והתחילה מלחמת עולם. זאת אומרת, הוא, הוא התחיל. מה שהוא יעשה לי, אני אעשה לו. הוא פוגע בי, אני אפגע בו. אם מישהו מתייחס אליי יפה, אני אתייחס אליו יפה. מישהו מתייחס אליי רע, אני אתייחס אליו רע. ככה. וככה חי מרמור, לא יכול להגיד לכם עד כמה. אבל מלחמה. חוסר צדק. דוד הולך, ככה יוצא עכשיו, לפגוע בנבל. נבל אמור לקבל את מה שמגיע לו. בינתיים, בזמן הזה שדוד כבר מתחיל לצאת לדרך, לצאת למלחמה נגד נבל. הנערים, בעצם, אחד מהנערים של נבל מספר לאביגיל, אשתו של נבל, מה שדוד עשה למענם, אוקיי? אוקיי, שמואל א', 25, 14 עד 17, ולאביגיל אשת נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעט בהם. מה זה ויעט בהם? התנפל עליהם, אוקיי? ואנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה. כל ימי התהלכנו איתם ביותם בשדה. הוא היה אחד מאלה, מהנערים האלה, שהיו בזמן שדוד דאג להם. והוא בא ומספר לאשתו, הוא אומר לה, זה לא יכול להיות הדבר הזה. הם היו עלינו כמו חומה. חומה היו עלינו גם לילה, גם ביום. כל ימי היותנו עמם רועים בצאן. ועתה, שימו לב מה הוא אומר, ועתה דעי וראי מה תעשי. הוא אומר לה, אני עכשיו רוצה לראות מה, בעצם, עכשיו תחליטי מה לעשות, במילים אחרות, תחליטי לעשות משהו. מדוע? כי קלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. זאת אומרת, הוא, הוא אומר, אני עם נבל לא יכול לדבר, כי הוא בן בליעל. עם נבל אי אפשר לדבר איתו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו את זה. אבל אני בא ומדבר איתך. מדוע? מכיוון שאיתך אפשר לדבר. ומה הוא בעצם מדגיש? הוא אומר, אבל הבית הזה משוגע. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא אומר, עוד מעט יבוא הרעה עלינו, על הבית הזה. קלטה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו. אתם שמתם לב? תזכרו את זה. הרעה שדוד הולך לעשות היא לא רק רעה של נבל, תכף אתם תראו מה דוד אומר. בעצם אנחנו רואים שנבל הוא בן בליעל. מה זה בן בליעל? מי זה בליעל אגב? <אנש> <Okay>. <אנש> בן בליעל, <אנש> מי זה בליעל? <אנש> לפי התנ״ך, ואנחנו לא נעשה עכשיו את השיעור הזה, בליעל הוא השטן בעצמו, okay? אוקיי? <אנש> <אנש> <אנש> בין בליעל זה בן השטן, זה בשפה התנ״כית לקרוא למישהו בן שטן, זה בן <אנש> בליעל. <אנש> בני בליעל הם אנשים שפועלים בדרך של השטן. יש את זה בסיפור של, ה... אתם זוכרים את הסיפור של הגבעה וה... של אנשי בנימין שרצחו את, ה... את אשתו של, חתכו אותה ל... לכמה חתיכות ושלחו אותה לכל, הוא <אח> עשה, כן, <אח> הוא חתך <אח> אותה, <אח> נכון, נכון, הוא חתך אותה בעצמו ושלח אותה, זה הפילגש בגבעה, זה הסיפור, אנש... כתוב על האנשים שעשו את זה שהם בני בליעל, אוקיי, הם פועלים בדרך של השטן, אז כתוב גם על נבל, <אח> ה... נער שלא אומר על נבל שהוא בן בליעל, שהוא בעצם לא מאלוהים. הנער יודע שדוד לא ישתוק, והוא מעודד את עמיגי לעשות משהו בקשר לכך. מה היא אמורה לעשות? היא אמורה לעשות, עכשיו בואו בוא נראה, היא אמורה לעשות בעצם את הצדק שנמנע מדוד. היא צריכה לפעול צדק. היא פועלת כמו שישעיהו מתאר בתחילת הפרק. אל לצדק ימלוך מלך ולשרים ולמשפט ישר, ובהיה איש כמחבר רוח מסתר, כל מה שקראנו, היא פועלת צדק. היא אמורה לעשות צדק, וזה בדיוק מה שהיא עושה. הלב שלה רך, שימו לב, לצרכים של דוד והאנשים שלו, אבל לא רק לכך. לא רק שהלב שלה בתור בן אדם שיש לה לב טוב, זה לא מספיק. אנחנו נראה עכשיו מה עוד היא צריכה כדי, בעצם, שזה, כדי לפעול צדק? היא יודעת מה הם צריכים כי היא רוצה לפעול צדק ומשפט. בוא ניתן רגע למלחמה לעבור. אוקיי. יש לה לב טוב, אין ספק, אבל זה לא מספיק. היא גם רוצה לעשות צדק. עכשיו היא צריכה לעשות צדק על פי כללים שהיא צריכה לחיות לגביהם. הכללי הצדק שהיא פועלת אה, על ידם הם כללים ידועים למי שהוא אדם מאמין ואדם שקרוב לאלוהים. אנחנו קוראים בספר דברים חמש עשרה בדיוק איזה צדק היא צריכה לעשות. פרק חמש עשרה, פסוקים תשע עד אחד עשרה. דברים חמש עשרה, זה, זה הספר האחרון כמובן בתורה. אה, אנחנו קוראים בפסוק תשע, הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, אוקיי? אם יהיה משהו שטני בלב שלך, לעשות רע. לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל אדוני, והיה בך אוקיי, מה אנחנו קוראים פה בפסוק תשע? מגיעה שנת שמיטה, אוקיי? שנת השבע, שנת שמיטה. ולאביונים כבר אין מאיפה לקחת. למי יש, למי, למי שש, שש שנים אסף, אוקיי, והוא יכול לתת, אבל הוא בעצם שומר את זה לעצמו, והוא אומר, תיזהר לך שלא תחשוב בלב שלך אפילו דבר בלייעל לא לתת לאחיך האביון. נתון תיתן לו, פסוק עשר, ולא ירה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן, שימו לב, בדגש, על כן, אנוכי מצווך. זה מה שמצלצל באוזניים של אביגיל. זה לא סתם בן אדם טוב שרוצה לעשות איזשהו מעשה טוב, אלא אדם שמכיר את דבר אלוהים ורוצה לפעול לפי מה שאלוהים עושה, אומר לעשות בתורה. אתם שמים לב? זה לדעת לעשות צדק ולפעול צדק, זה גם לדעת מה כתוב. ומהו באמת צדק? אתם לא צריכים לנחש מה זה נקרא לעשות צדק. מבחינתו של אלוהים, אם אתה לוקח את מה שהוא אומר, ועושה את מה שהוא אומר, אתה פועל צדק. ואתה עושה בעצם את הדבר הנכון. חוסר הצדק של בעלה של אביגיל נבל עומד בסתירה מוחלטת לצדק שאביגיל רוצה. היא רוצה צדק על פי דבר אדוני. המילה בלייעל פה מתארת בדיוק את ההפך ממה שאלוהים מצפה מהעם שלו להיות, בדיוק ההפך. אלוהים אומר תשמרו שלא יהיה לכם לב בלי יעל, תיזהרו, ישמרו לכם. האם זה מצב שיכול להיגרם? אם אלוהים אומר לנו להישמר ממשהו, אתם יכולים להבין שזה משהו שיכול לקרות. גם לבן אדם מאמין יכול ליפול למצב כזה שהלב שלו יחשוב מחשבות בלי יעל. מחשבות שהן לא מחשבות צדק, לפעול לא, ואנחנו רואים שזה בדיוק מה שקרה לדוד, שהלב שלו הפך להיות בליעל, ועכשיו אנחנו נראה איך אלוהים מציל אותו מזה, אבל בוא נישאר קודם עם אביגיל, אביגיל, אחרי שהיא בעצם מחליטה, היא עושה משהו, קודם כל איך היא עושה את זה, המילה הראשונה מאוד מעניינת, כי היא מזכירה לנו גם מישהו בזמן של בראשית, ותמהר ותמהר אביגיל ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין וחמש צאן עשויות וחמש עין כלי ומלא מעצים מוקים ומתיים זבלים ותסיים על החמורים. היא עשתה את זה לאט או מהר? הכל במהירות, היא יוצאת לדרך, היא נמרצת? מאוד נמרצת. אני אה, הזכרתי את אברהם אה, גם בספר בראשית פרק שמונה עשרה אנחנו קוראים על אברהם שהוא נפגש עם שלושת ה... מלאכים שאם הגיעו וימאהר אברהם האוהלה אל שרה ויאמר מהריש שלוש שיאים קמח סולת לושי ועשי עוגות. הצדק הוא נעשה בצורה חד משמעית ללא היסוס אנחנו רואים שאביגיל יש לה רוח של עשיית צדק בצורה מאוד מאוד נמרצת. היכולת שלה להחליט לעשות את הדבר הנכון במרץ, לעשות את הדבר הנכון במרץ. זאת אגב התגובה שראינו של אברהם. <אז> היא אמורה לפגוש אנשים רעבים ועצבלים, נכון? <אז> זה מה שהיא אמורה לפגוש. איך פוגשים אנשים כאלה? <אז> אם אתם <אז> הולכים <אז> לפגוש, אתם באים אליהם עם חרבות? לא. <אז> אתם באים עם אוכל, שמים על החמור הרבה אוכל, הרבה מאוד אוכל. <אז> ולאחר מכן האישה החכמה הזאת יוצאת במהירות לדרך ובכלל לא מתייחסת ולא מודיעה שום דבר לבעלה. אנחנו קוראים את זה שבעצם פסוק 19 אומר ותאמר לנעריה עברו לפניי הנני אחריכם באה ולאישה נבל לא הגידה. היא יודעת מה תהיה התגובה שלו <laughs> אם הוא היה שומע שהיא שמה על החמור את כל המחסנים להוציא את כל התאנים שהוא אוהב המתוקות לשים על החמור ולשלוח לדוד בטח הוא לא היה נותן לה, אז היא לא מודיעה לו והיא יורדת. שלום, בגלל זה גם, שדוד החדשות התיאורים, היא בדיוק, נכון מאוד, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. אם הבעל מסית אותך מאלוהים, את לא יכולה להיכנע לו. והיה והיא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, וישב לי הטובה. כל הזמן הזה, מה עובר לדוד בראש? הוא כל הזמן חושב, לא מפסיק לחשוב על חוסר הצדק שנגרם לו. כל הזמן, מהרגע שנשמע, ש... <תקל> מה <תקל> הייתה התגובה? בגלל שהוא אף פעם לא... בדיוק, נכון, נכון. <מח> ועוד יותר מזה, אתם חושבים שדוד ציפה שככה תהיה התגובה של נבל? <מח> הרבה פעמים שאנחנו עושים טוב, טוב, טוב, טוב, אחר כך פתאום בפנים שלנו מישהו יורק לנו הולכים. <מח> ככה? אחרי כל מה שאני עשיתי לך? ככה אתה מתנהג אליי? לא מספיק שאני נתתי מעצמי, עשיתי את הכל, זה מה שמגיע לי? זאת התגובה שמגיעה לי? <מח> זה כמובן מביא לך את העצבים הכי גבוהים. ודוד עכשיו נמצא בהלך רוח הזה, אתם שמים לב שאביגיל התחילה לרדת, דוד כבר היה בחצי הדרך. מאז שהוא שמע עד לכאן הוא לא מפסיק לחשוב. היא יורדת בסתר ההר ודוד עדיין תחת ההשפעה של העצבים הגבוהים של חוסר הצדק שנגרם לו, שנבל גרם לו. הוא לא מפסיק לחשוב על זה. כמו רובין הוד, אוקיי? כמו רובין הוד, דוד יוצא לעשות צדק עם נבל כמו שצריך לעשות עם נבלים כמוהו, אוקיי? כמו שהנבלים האלה שפגעו ברובין הוד והחברים שלו שילמו את המחיר, ככה עכשיו גם נבל ישלם את המחיר. רובין הוד, דוד המלך, יוצא לדרך והולך לפגוע בנבל. עוד המחשבות של דוד שקועות בדם והרג, פתאום הוא רואה מולו את אביגיל. שימו לב לתגובה של אביגיל, עוד פעם, בפסוק 23 אנחנו רואים את אותה מילה חוזרת על עצמה. ותראה אביגיל את דוד, מה היא עושה? ותמהר, <תמה> עוד פעם, ותמהר, ותמהר ותרד מעל החמור ותיפול לאפי דוד על פניה ותשטחו ארץ. <תמה> איזה תגובה, <תמה> איזה תגובה מדהימה, <תמה> לא שלום, <תמה> לא, לא הנה מי אני, כלום, כמו מישהו שרואה פתאום <תמה> את המלך ומשתחווה לו. ותיפול על רגליו ותאמר בי אני אדוני, בי אני אדוני העוון, היא אומרת אני אשמה אני, לוקחת את כל האשמה עליה, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי עמתך. היא קוראת לעצמה, כמו שדוד קרא, אה, ל... שלו עבדים, היא עכשיו קוראת לעצמה שפחה של דוד. אל נא ישים אדוני את ליבו אל האיש על, על בעלה, נכון? על אל נא ישים אדוני נבל, כי שמו כן הוא, נבל שמו, הוא נבלה עמו, ואני עמתך לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת, תארו לעצמכם שנבל היה שומע אותה מדברת. מה דעתכם? ככה את אומרת עליי? נבל אני ושמי כן אני? אוקיי. ואתה אדוני, היא אומרת לדוד, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבוא בדמים, והושע ידך לך, ואתה והושע ידך. לך ואתה יהיו כנבל אויביך וכמבקשים אל אדוני, ו... אדוני רעה ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. אוקיי, okay, זה נאום, אוקיי, okay, זה נאום ממש חוצב לבבות. התגובה של אביגיל היא לא תגובה מידתית לפי ש... מה שדוד מצפה מאשתו של נבל, נכון? לא, היה, לא היית מצפה מאישה של נבל להתנהג לדנא, ככה, היא לוקחת את האשמה על עצמה ולאחר שיורדת מהחמור ומשתחווה לדוד אה, בעצם אנחנו רואים פה אה, דבר מאוד חשוב, מצא מין את מינו, מה אתם אומרים? הם מדברים את אותה שפה, שמתם לב? היא באמת לא הייתה ממש האישה של נבל, לא מתאימה לו בכלל, לא יודע איך הם התחתנו בכלל אי אפשר לדעת איך בכלל הם התחתנו, היא יותר מתאימה למי? לדוד, ממש הם מדברים את אותה השפה, הם דוברים את אותה השפה, אביגיל מבקשת מדוד להתעלם מנבל והיא מכנה אותו איש בלי יעל, פסוק 26, אביגיל מדגישה שהדרך בה דוד רוצה לפעול היא דרך לא טובה, נכון? היא מדגישה, הוא יוצא נגד נבל בכוח שלו היא מאחלת לדוד שאויבים שלו יהיו כמו בעלה, בסופו של דבר. <coughs> היא יודעת את מה שמצפה לבעלה יותר מאוחר, היא לא יודעת את זה, אבל בעצם היא מתארת לעצמה שהעתיד שלו לא משהו. בכל מקרה היא נותנת לדוד את האוכל שהיא הביאה איתה. <אביגיל>, אביגיל רוצה לעשות צדק אמיתי. עכשיו אנחנו ממשיכים לקרוא את מה שהיא אומרת, שמה לפשע עמתך כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן. כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך. ויקום אדם לרודפך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. את אדוני אלוהיך ואת נפש אויביך יקלענה. תשימו לב, עכשיו היא מעבירה את כל הכבוד ואת כל התמונה. המצלמה עוברת עכשיו ישר רק על אלוהים, okay? והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וציווך לנגיד על ישראל ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני, לשפוך דם חינם, שימו לב ולהושיע אדוני לו והיטיב אדוני לאדוני והמילים האחרונות, היא לא רוצה שהוא ישכח וזכרת את עמתך זוכרים שיוסף ביקש משר המשקים לזכור אותו? זה מילים טובות אחרונות להגיד, אם אתם עושים משהו טוב, אתם בטוחים בעצמכם, תגידו תזכור אותי, זה לא דבר רע, אנחנו רואים שיש לזה קשר מאוד חיובי. אביגיל רוצה לעשות צדק אמיתי, באמת צדק, עכשיו מה, למה צדק אמיתי? מכיוון שדוד לא אמור להרוג את כל מי שעובד אצל נבל, נכון? הוא לא אמור, אלוהים רוצה להראות לדוד דרך אביגיל שאת הצדק האמיתי בסופו של דבר רק הוא מסוגל לעשות מי שבאמת יעשה את הצדק האמיתי זה אלוהים. היא מזכירה לו את הצדק שנעשה עם גוליית, נכון? איך היא מזכירה לו את זה? שאלוהים היה זה שכלה את האבן בראש של גוליית. זה בדיוק מה שהיא אומרת. דוד רצה את הצדק, אבל היא מדגישה שיהיה זה אלוהים שהוא יעשה את הצדק הזה. לא ניתן לעשות צדק, אחים ואחיות יקרים, על ידי גרימת עוול. אתם אף פעם לא תוכלו לעשות צדק על ידי גרימת עוול. אי אפשר לעשות מה שהוא טוב בעזרת מה שהוא רע. אנחנו יודעים שזה בדיוק מה שישוע לימד. אם אנחנו נעשה את הטובה הזאת בעצם, אם אתם רוצים לעשות את הצדק הזה, את הטובה, אתה, היא אומרת לו, אתה תהיה בסופו של דבר מלך על ישראל. אם תתנהג בדרך הזאת, אז אתה תפעל צדק. האם דוד קיבל את דברי אביגיל? בואו נראה מה הוא אמר. ויאמר דוד לאביגיל, תשימו לב את מי הוא מברך, ויאמר דוד לאביגיל כי הוא יודע, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוכה את אשר קלטני היום הזה מבו בדמים ועשע ידי לי. הוא מבין לקראת מה הוא, היה, מה הוא היה יכול לגרום. ואולם הוא אומר הוא אומר, ואולם, תשימו לב מה הוא תכנן לעשות, ואולם חי אדוני אלוהי ישראל אשר מנעני מהרה אותך, כאילו ללא מיהרת, אוקיי, okay, חזרנו למילה למהר, הוא אומר לה, אם את לא היית ממהרת, אז אני כבר הייתי מגיע, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> נכון? ואז כבר מגיע בעצבים מאוד מאוד גבוהים, <laughs> <laughs> ותבואי לקראתי כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר משתין בקיר, משתין בקיר זה גבר, אוקיי, okay? גברים. הוא צוחק, הוא יודע על מה אני מדבר. <laughs> נכון, המושג הזה, משתין בקיר בעברית, זה גברים, אוקיי? אתם יודעים, כולכם יודעים גם למה. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, לה, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ואשא פנייך. דוד היה יכול לגרום חוסר צדק הכי גדול בעולם, אם הוא היה מצליח להגיע לבית של נבל. הוא היה מחסל את כולם שם, מרוב העצבים שלו, נכון? כנראה שבלהט הקרב אולי גם היא הייתה מתה. אי אפשר היה לדעת מה היה קורה. העיניים של דוד, אפשר להגיד, נפקחו. הוא מבין מה שאלוהים מנע ממנו לעשות. הוא מודה לאלוהים ששלח את אביגיל כדי למנוע ממנו לעשות את הצדק, שבאותו הרגע נראה לו הצדק הכי נכון. להשמיד את נבל ואת כל מה שיש לו. הוא רצה לעשות איתו צדק של קורח ועדתו. הוא רצה להשמיד לא רק אותו, אלא את כל מה שהיה לו. דוד מודה לאלוהים כי הוא השיג בשלום את מה שהוא רצה להשיג בכוח, אה? בלי לפגוע. כמה, הרי לנבל לא היה לו סתם נערים, היו לו גם חיילים. לא רק מהצד השני היו אבדות, גם מהצד של דוד, נכון? מכל הרעבים שהיו באים מהמדבר, הם באו להילחם, הם באו לעשות את הצדק שדוד נפגע. זה צדק? אז יופי, אז נפגעת, אז נפגעת, בסדר, אבל למה אני צריך לעמוד בגלל זה? דוד לא חשב על זה, ואביגיל yeah. מיהרה לקראתו כדי שהצדק האמיתי יקרה. Yeah. והוא השיג בשלום yeah. את מה שהוא היה, רצה להשיג בכוח. וזו הכותרת של השיעור הזה. הוא השיג בשלום את מה שהוא רצה להשיג בכוח. אם פעם בחיים אתם תרצו להשיג משהו בכוח, אני רוצה להגיד לכם, תזכרו את השיעור הזה. הכוח של אלוהים הוא כוח של אהבה, הוא הכוח המנצח ביותר בעולם וזה הכוח שבסופו של דבר ברכה בכל הכיוונים. דוד יצא בצורה נמהרת לעשות צדק, אבל הבין שזאת לא הדרך. ממש כמו שישעיהו בפרק שלנו אמר, פסוק ארבע, ולבב נמהרים יבין לדעת. הלב של דוד הנמהר יבין בעצם את הדעת. ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. אלה שמדברים מהר, אני אלך להרוג אותו, אלך להרוג אותו. <תדבר, תדבר צחות, תדבר את הדברים הנכונים. החלק הראשון של פסוק ארבע זה מישהו שרצה לפעול בחוסר צדק. החלק השני הוא מישהו שהוא רוצה לפעול צדק. אנחנו מבינים את זה כי האיש הפועל צדק ומשפט פועל לפי הדרך של אלוהים. הרבה פעמים בחיים, וזה כולל גם אותי לצערי הרב, שאני נופל בתוך הדברים האלה, שאנחנו פועלים על ידי רגשות ולא על ידי ידע. כמה פעמים, לצערי הרב, ופאולה יודעת, כעסתי על אחד מהילדים מאוד מאוד מאוד לפני שידעתי את כל הסיפור. רציתי לפעול צדק ויצא, לצערי הרב, שפגעתי במקום שלא הייתי צריך לפגוע, על ידי... רגשות שפעלתי על ידי רגש, על ידי נמהרות ופזיזות. אנחנו פועלים בנמהרות ללא הבנה של האמת, וזאת הבעיה. אביגיל יצאה להצלת ביתה, ויותר מכך היא יצאה גם בשליחות של אלוהים למנוע מדוד, גם את דוד ואנשיו להציל וגם להציל את ביתה. היא יצאה בשליחות של אלוהים למנוע מדוד לעשות עוול בכוונות שלו לעשות צדק עם נבל. דוד לא היה אדם נמהר באופן כללי, אתם זוכרים שבפרק הקודם בשמואל א' 24, אם תקראו, דוד יכול היה להרוג את שאול, הוא יכל לעשות את זה, אבל הוא לא עשה את זה, אוקיי? לא הייתה, זה לא היה אופי של דוד לעשות מה שהוא רצה לעשות לנבל. אבל פרץ הרגשות הזה, אתה, שככה אתה תתנהג אליי? זאת לא הייתה דרך הפעולה הרגילה שלו. כן. אבל מעניין ששאול התייחס ככה, אבל פה אמר, היי, אתה איך אתה מתייחס אליי, כי היא לא... נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. אז בזמן שיש לנו... בדיוק, בהחלט. נכון. כי בהקשר של נבל, מה שפגע בדוד זה תגושת הקיפוח. קיפוח שהוא הרגיש בגלל הדברים שהוא אמר, נכון? ש... סליחה, שנבל אמר. בגלל המילים של נבל זה כמעט גרם לו לעשות עוול לכל בני ביתו של השטן, ואני רוצה, חייב להגיד לכם שזאת דרך פעולה של השטן, לגרום לנו לא לעשות את מה שאלוהים אומר. הוא רוצה בעצם להדליק אותנו באופי שלנו, אם אנחנו, יש לנו נטייה לכעוס או יש לנו נטייה לעשות דברים בצורה פזיזה, דווקא לנקודות האלו הוא ילחץ לנו כדי שאנחנו נצא לדרך. אבל אלוהים שולח את השליחים שלו, מדוע? כי דוד היה איש אלוהים, והוא לא היה באמת כזה, אלוהים רצה להציל אותו, הוא רצה לעצור אותו, והוא שלח את אביגיל לעשות את זה. אנחנו קוראים בתהילים 15, 1-5, ושימו לב, זה את קווי האופי של דוד, זה מה שהוא אומר, מזמור, מעניין מתי הוא כתב את זה, לפני או אחרי, נראה לי דווקא שאחרי. מזמור לדוד, אדוני, מי יגור באוהלך? מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, ולא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו. נבזה בעיניו, אוקיי, כמה גאווה יש לבן אדם כזה? כמעט אין גאווה. נבזה בעיניו, מי אני? אם נבל אמר עליי שאני ככה, בסדר, אז אמר. נבזה בעיניו ונמאס, ואת יראי אדוני יכבד, נשבע להרע, יכבד, נשבע. סליחה, ואת יראה ה' יכבד נשבע, לא, לא לא לא, ואת יראה ה' יכבד נשבע, אוקיי ככה זה, זה, זה אמור להיות, ולכבד נשבע, לכבד, הוא נשבע לכבד את יראי ה' ולהרע לא ייאמר, זאת אומרת הוא לא יעשה את הרע, הוא יכבד בעצם הוא, אה, את אה, אלה שהם ה' כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, שימו לב מה הוא אומר בפסוק חמש עושה אלה לא יימות לעולם. מי שעושה את הדברים האלה יעמוד. מה זה לא יימות לעולם? יחיה לנצח, נכון? ודוד הבין את זה. הדרך האמיתית לעשיית צדק, לעומת נבל שהיה ההפך הגמור, דוד יודע שהוא לא צריך לפעול כמו נבל כדי להילחם בנבל. מה אתם אומרים? לא צריך להיות נבל כדי להילחם בנבל. דווקא להפך, צריך להיות כמו דוד להילחם בנבל. איך אנחנו, איך ישוע מלמד, איך אנחנו צריכים להילחם בנבלים, איך, על ידי השיטות שלהם? <לא>, לא, אנחנו צריכים להילחם נגדם בכלי שלום, כלי אהבה, כלי שמחה, כלי טוהר אה, וצדק, אה, ואנחנו רואים את זה, ובסופו של דבר מי שנלחם בנבל היה אלוהים, נכון? בעצם ה... אה, מכה שנבל קיבל ולא התעורר ממנה, זה היה כתוצאה מזה שהוא היה רחוק מאלוהים. והפחד הרג אותו. אם תקראו עד הסוף, אתם תראו את זה. בסופו של דבר, אפשר להגיד שאני חושב שזה המקרה היחיד בכתובים שאני קראתי, שמישהו ממש מת מפחד. כן. נכון מאוד. נכון, להיות חכם ולא צודק. מה זה נקרא להיות חכם? להיות חכם זה לדעת איך להתנהג לא על פי מה שאתה מרגיש אלא על פי מה שאתה יודע שצריך להיות תהילים תשעים ושתיים אנחנו כבר מסיימים שש עד עשר מה גדלו מעשיך אדוני שימו לב איזה תובנות יש לדוד מה עמקום מחשבותיך איש בר לא ידע וכסין לא יבין זאת בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועני עוול להישמדם עדי עד ועתה מרום לעולם אדוני כי הנה אויביך, שימו בסוגריים נבל, אוקיי? בסוגריים נבל. כי הנה נבל אה, אה, אויביך, הנה אויביך יעובדו, כל פועלי אוון. פועלי האוון הם לא האויבים שלנו. שימו לב, בפסוק הזה אנחנו קוראים את זה. אנחנו רואים של אלוהים בפסוק עשר זה פועלי אוון. הם האויבים של אלוהים, הם לא האויבים שלנו. כי אויביך אדוני, כי הנה אויביך יעבדו, יתפרדו, כל פועלי אוון. אלה שפועלים אוון נגדנו, נגד מי בעצם הם פועלים? נגד אמי. ממש ככה. הם באים לפגוע בנו, אבל הם לא יודעים בעצם שהם יוצאים נגד אלוהים בעצמו, וזה מה שהרג בסוף את נבל. ודוד כמובן הבין זאת רק אחרי שאביגיל דיברה איתו. היום אנחנו למדנו שכאשר אנשים כמו נבל גורמים לנו אוון, אנחנו... לא פועלים נגדם, אוקיי? שימו לב, אתם לא פועלים נגד אלו שפוגעים בכם. אתם מתפללים בשבילהם, אתם אוהבים אותם, ואתם עושים את זה מכיוון שאתם רוצים לייצג את אלוהים ולא את השטן. אם הם באים בהתנהגות כזאת אליכם, התנהגות של נבל, נכון? הם באים בהתנהגות של נבל, אתם לא תחזירו להם התנהגות של נבל כי האדון שלכם הוא לא נבל, האדון שלכם הוא אלוהים ואנחנו מחזירים להם טוב, לא מחזירים רע ורע אלא טוב לרע ואני למדתי את זה מספיק בחיים שלי ולמרות שאני, יש לי לב רחמן באופן אלוהים נתן לי את המתנה הזאת עוד בזמן כבר, עוד לפני שהייתי אדם מאמין הייתי רחמן ממש ממש, אבל אני עכשיו גם מבין למה. רוח הקודש פעל בלב שלי אולי בצורה הזאת, בצורה כל כך טובה גם כשהייתי בצבא, הייתי בסיטואציות בחיים בלבנון, בעזה, באינתיפאדה הראשונה, באינתיפאדה השנייה, ואני נקלעתי למצבים מאוד מאוד מאוד מאוד קשים עם ילדים, עם אנשים שרצו להרוג אותם כי הם היו מחבלים, שקשרו אותם מאחורה בצורה חזקה והידיים שלהם ככה היו נפוחות אני לא רוצה לספר לכם כמה דברים אני עברתי בחיים שלי עם, עם, עם של רחמנות, אבל בזמנים האלה אני לא יכולתי לשנוא. אף פעם אני לא ראיתי במחבלים או זה ממש אויבים שלי. לא ראיתי בהם כאלה. לא שנאתי אותם. כמובן שאני לא נתתי להם לעשות מה שהם רוצים, אבל... אני לא שנאתי אותם בליבי, ואני חושב שזה היה אחד מהדרכים, אפשר להגיד, השלבים הראשונים ביותר לפני שחזרתי בתשובה, שאלוהים עבד בלב שלי והראה לי את הדרך הנכונה. אני חייתי חיים לפי ישוע, עוד לפני שבכלל חשבתי לחיות חיים כאלה איתו. הוא פרא אותך כזה. ואני רוצה להגיד לכם שיש תקווה, יש תקווה, מכיוון שאלוהים, הוא מראה לנו עד כמה הוא חזק, וכמה הדרך שלו יותר נכונה, ויותר מנצחת. בכוח של אהבה אפשר הכל. אני... כמה שנאה יש לנו היום בישראל? היום אני שמעתי בחדשות כל כך הרבה שנאה שיוצאת מאנשים שהם אמורים להיות הנציגים של אלוהים פה בישראל. שאישה אומרת, אני יהודייה ואני לא רוצה שאישה ערבייה תלד במיטה לידי. או שמיילד ערבי יחזיק בידיים הלא קדושות שלו את הבן הקדוש שלי. אני אפילו לא יכול להבין איך אנשים יכולים לדבר בצורה כזאת, ועוד הם אומרים שהם מייצגים את אלוהים? עד כמה עם ישראל צריך להיות אור לגויים, שאנחנו אפילו לא רוצים לראות אותם, שהם יהיו קרובים בדיוק, נכון. של, uh, כמובן, אני לא רוצה עכשיו לדבר הרבה, אני רק אומר שהסימפטומים האלה של שנאת האחר, שנאת <laughs> האחר זה לא מאלוהים, אבל בכלל. שנאת האחר ואהבת הדת והמסורת. הדף והמסורת שתופסים את המקום של אלוהים, שתופסים את הדרך של אלוהים, זה בדיוק פרק א' בישעיהו. בדיוק אבל פרק א' בישעיהו. פועלי האוון אינם האויבים שלנו. כמה שהקהילה של אלוהים יכולה לפעול באהבה, להשפיע את האהבה של אלוהים, במיוחד לאלה שפוגעים בנו. הרי מה החוכמה לאהוב את אלה שאוהבים אותנו? <אדף> מי אמר את זה? <אדף> נכון, מה החוכמה? אבל לאהוב את אלה שלא אוהבים, אלה שפוגעים בנו. זה הבעיה. בקשו את כל ענבי ארץ אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי ביום אף ה'. הנה, אתם רואים? זה מה שצפניה אומר, הנביא צפניה. בקשו את ה' בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתרו ביום אף <אימא, אתם רואים>? ה'. מי בסופו של דבר יסתתר? ביום, ביום הדין, רק אלה שפעלו צדק. זו המלחמה שלנו בדיוק, בדיוק. דוד למד בצורה מושלמת שאת המלחמות הצודקות צריך להשאיר לאלוהים. אביגיל פעלה את הצדק ולכן היא לא נפגעה מההתנהגות של בעלה. היא לא הייתה אישה שאננה, היא הייתה אישה מאוד מאוד החלטית. ישוע הוא הרובין הוד האמיתי. איזה <אח> רובין הוד <אח> יש לנו. החיצים שלו הם חיצי אהבה. ויצא חוטר מגזע ישי. עכשיו תשימו לב איזה תיאור יש לרובין הוד שלנו. זה שבאמת יכול לעשות צדק, זה שיצא לעשות את הצדק האולטימטיבי. ונחה עליו איזה רוח? נחה עליו רוח אדוני, זה הדבר הראשון. רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ביראת אדוני. ועריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט איך, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק, שימו לב על זה צדק מדובר פה, צדק אזור בוטניו, והאמונה אזור חלציו. פסוק שש, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר, בת, ועגל וכפיר, ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודב תראנה יחדיו תראה נא יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה בקר יאכל תבן ושעשע יונק על חור פטן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים ישוע הוא הרובין הוד האמיתי הוא באמת יכול לעשות צדק העולם החדש שאלוהים יברא בו ישכון צדק עולמים עד כדי כך שפרה יכולה להיות עם דוב שיש צדק מוחלט, שזאב בעצם גר עם כבש, ומה זה אומר? שלכבש אין יותר ממה לחשוש. היא יכולה אפילו לקבל מחסה מתחת לשיניים הגדולות של הזאב. העולם החדש שעברה אלוהים, בו ישכון צדק עולמים שרק אלוהים יכול לעשות. בואו ניקח את זה, את העיקרון הזה על החיים שלנו. בואו ניתן לאלוהים לעשות את הצדק בחיים שלנו. לא אנחנו נפעל צדק של העולם, אלא נפעל את הצדק של אלוהים. אלוהים רוצה לברוע עולם שבו אף אחד לא יפגע אחד בשני. נכון? אף פעם. ותמיד, בסופו של דבר, מי שיחיה בעולם הזה לתמיד, יהיה לו את הצדק המושלם, והוא תמיד יפעל צדק. הצדק יהיה תמידי. אז שאלוהים יברך אתכם, שיהיה לכם ערב טוב ומבורך. היום חרגתי בשתי דקות מהשיעור. אבל אני חושב שרציתי לקרוא במיוחד את הקטע האחרון, אז שבאמת השיעור הזה, ניקח אותו ממש חשוב בחיים שלנו, שלא נהיה נמהרים ולא בזיזים לעשות רע, אלא לחשוב. שאלוהים יברך אתכם. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך בשם של יהושע המשיח על השיעור היום בישעיהו. על, על נמהרי לב ועל אנשים שהם רחוקים ממך ועל אלה שהם פועלי צדק ואנחנו מבקשים אבא שדרך הסיפור הזה של נבל ושל דוד ואביגיל, אנחנו נוכל אבא ליישם בחיים שלנו את כל העקרונות האלה, שמראים לנו עכשיו בבירור את הדרך. אנחנו יודעים את הדרך עכשיו, וזקוקים לכוח של רוח הקודש ולתמיכה שלך, כדי שהרגליים שלנו ימשיכו לצעוד רק בדרך הזאת. תברך את הילדים שלנו, תברך את המשפחות שלנו, שאנחנו אבא נפעל את הצדק שלך בעולם, ושכל אחד בסופו של דבר יקבל את הצדק הזה ויפעל לפיו. תודה על הכל, אנחנו מתפללים גם בשביל אלה שחולים, בשביל אלה שנגרם להם חוסר צדק, גם בתוך הקהילה וגם מחוץ לקהילה, שאנחנו אבא ניישם את כל מה שלמדנו היום, בשם של ישוע המשיח, אמן.